Men er bok Naturens eviga religion, förespråkar ni inte faktiskt utrotningen av judarna. Ingenstans i vår bok föreslår vi någonsin att döda någon. Vårt program är helt enkelt att ena vår vita ras för dess egen överlevnad och skydd, expansion och avansemang. Det är på grund av att vår vita ras uppenbarligen har brutit mot naturens lagar av att se efter sina egna, och dumt och dåraktigt istället har subsidierat expansionen och förökningen av våra fiender, skarorna av de färgade raserna, som vi nu är på en kollisionskurs mot katastrof. Vi kreativister advokerar på det bestämdaste att vi stoppar denna dåraktighet av att subsidiera våra fiender, och låta dem ta hand om sig själva, och vi tar hand om våra egna.